Bismillah veşeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilazi jarana muslimin, onome koji nas učinio pripadnicima islama i neka je salavat selam na našeg dragu poslanika Muhameda sallallahu alejhi wasallam. Draga braćo poštovane sestre, evo mi smo ponovo zajedno u ovom lijepom ambijentu u ovoj našoj Dakle, doista svih nas bivoljđami po četvrti put u okviru uh, ovog ciklusa tribina kojeg kao što sam kazao svaki put do sada organizira uh, udruženje mladih ovdje aktivista Savjet Brdku. je naš gost Kolega Hajrudin Ahmetović, profesor islamskih nauka i svršenik e, Islamskog fakulteta u Medini, trenutno i na postdiplomskom studiju u Siriji, govorit na temu vjera je ophođenje. Dakle, sama tema po svojoj definiciji, po svom nazivu je zanimljiva, intrigantna, jer doista doista nama, muslimanima, fali pravog edeba, fali nam, fali nam a, osjećaja za pravilno obhođenje jednih prema drugima i tako dalje. No da, ja ne bih dulio sa ovim a, uvodom, dajem riječ našem gostu, a moram se ispričati ovim mojim kolegama, nisam ih vidio inače, ovaj, Zamorljevi da uče ašare, ali nisam vas vidio. A drugi put ako Bog da, srećte izvuci. Učitate vi. Kolega Boir. Svinal alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una yanfa'u bina ma ya rabbel alamin. Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu djelala djelalu dodolikuje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa selame na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Subhanahu Wa Ta'ala i svoje dobrote, milosti i blagodati podari, pa ga molimo Subhanahu Wa Ta'ala da nam tu svoju milost, blagodat i dobrotu poveća. Molimo ga Subhanahu Wa Ta'ala da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne Allah Subhanahu Wa Ta'ala da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli Jer je Allah džel le dželalu sve znajući i najmudriji. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala salavata i selama na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salame, želio bih se zahvaliti svim koji su učestovali u organizovanju ovog predavanja i koji učestvuju u organizovanju ovakvih predavanja. Želio bih se zahvaliti na gostoprinstvu glavnom imamu Muteveli I svima vama koji ste se odazvali večeras novo predavanje da nakon jacije namaza robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala jedan sahat kao što je došlo u hadisima da su tako učinili i plemeniti ashabi. Anhum, Ljudski život, naš život na Dunjaluku kreće se između obhođenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala i obhođenja sa njegovim stvarenjima od ljudi, džina, životinja i drugih stvorenja. Pa, shodno ovom svom obhođenju, prema Allah subhanahu wa ta'ala i prema njegovim stvorenjima, čovjek će biti nagrađen na dunjalku i ahiretu. Postići će dunjalučku sreću i ahiretsku sreću. Ukoliko bude vjerovao svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, volio ga, poštovao, pokoravao se njegovim naredbama, klonoo se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, žrtvovao sebe svoj imetak za Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vjeru, ali isto tako na drugoj strani obhodio se na ispravan načinu nakon kako Allah subhanahu wa ta'ala i Allaha posanika alihi salatu sam od traže da se obhodi prema svim drugim stvorenjima da blago i nježno postupa prema njima da pravedan bude prema njima da bude vedrog lica da pruži bratski stisak i zagrljaj svojim svoje braći vjernicima i svakako sestre sestrama vjernicama. Na ovakav način čovjek, vjernik i vjernica budu li se obhodili prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema njegovim stvarenjima ako ovog da mogu se nadati sreći, uspjehu i na dunjaluku i na ahiratu. Allah subhanahu wa ta'ala mnogobrojnim ajatima u svojoj plemenitoj knjizi, Kurani Kerimu, spominje zajedno svoje pravo A njegovo najveće pravo jeste da se obožava jedino on, i da mu niko ne smatra nikoga ravnim, da mu se ni u čemu ne čini širk, da mu niko, nikoga ne pripisuje kao sudruga. Pored tog, najuzvišenijeg prava Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj plemenitoj knjizi spominje pravo ljudi kod nas. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, u mnogim ajetima naređuje nam da obožavamo samo njega, a zatim da se lijepo obhodimo prema stvarinima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri An-Nisa 36. ajetu Va'budu Allahe wa la tušriku bihi šeja I samo Allaho obožavajte I nemojte mu činiti širk, nemojte mu smatrati nikoga ravnim Nemojte mu smatrati i prisivati mu sudruga Zatim šta kaže A zatim roditeljima činite svaki vid dobročinstva Došlo je U ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima neodređeno Ihsanen nije došlo el ihsan, da se misli na određeni vid dobročinstva, već je došlo ihsanan, na svaki vid dobročinstva. Zatim, roditelji su dakle kod nas... Nama najbliži i najmilostiviji prema nama Pa su stoga i najbrži da iskažemo svoje dobročinstvo prema njima Nakon roditelja Allah subhanahu wa ta'ala spominje Vobidil kurba i rođacima, rodbini Voljetama, siročadi Volmesakin i miskinima koji počesto zaboravljamo i ostavljamo po strani Ne pridajemo im mnogo pažnje Voljaridil kurba, voljaril džunobi Vosahibi bil džembi vobnisabil voma melekete imanukom a zatim prema komšijama bližnjim, prema komšijama danjim prema putnicima, namjernicima, dakle i drugim Allahim subhanahu wa ta'ala robojima pa vidite Allah subhanahu wa ta'ala ovdje odmah nakon naredbe da se obožava jedini on, leđalalhu, جل, naređuje nam da iskazujemo lijepo odnos, da se lijepo obhodimo da činimo dobročinstvo prije svega svojim roditeljima zatim rođacima, zatim komšijama i drugim stvorenjima da li je Allah subhanahu wa ta'ala ovo naredio samo nama Dani je samo naredio ovum umetu umetu Muhammedu alejhi sallallahu an su je samo Muhammed sallallahu alayhi ve sellem da lazio sa svakim nacionalnim obhodom naredivao da se ovako obhodimo prema svim stvorenjima. Ne Allah subhanahu wa taala u svakoj svojoj objavi naredivao da se Nakon obožavanja njega djelje djelalou čini dobročinstvo svim drugim stvorenjima. Pa tako kaže Allah subhanu ve taala u suri Al-Baqara: Wa id akhadna mitha qabani Israil, i sie titase kada smo uzeli zavjet ugovor od benu Israila, kakav ugovor? La ta'budun illa Allah, da nečete obožavate nikoga drugog pored Allaha subhanu ve taala, zatin isto. Wabil do svojim radom čini dobročinstvo i rođacima i jetimima siroćadima i miskinima a zatim svim ljudima okolo linasih husnat svim ljudima govoriti Lijepe riječi. Allah subhanahu wa ta'ala je uzeo od svih ljudi, dakle uzimao putem njihovih vjerovjesnika koji su im bili slani, uzimao je ugovor da će činiti dobročinstvo. Obavezali smo se, uzeli ugovor, sklopili sa Allahom subhanahu wa ta'ala da ćemo činiti dobročinstvo svim stvorenjima. Prije svega nama najbližim, a zatim i daljim. I ove riječi, lin linnasi husna su općenite. Onaj koji želi da ih ograniči treba da dođe sa dokazom. Vokulu linnasi husna svim ljudima govorite. Lijepe riječi. Kao što komentatori ovog ajeta sure i sure Al-Baqara pojašnjavaju, dakle, one su općanite i odnose se kako na bližnijeg, tako i na daljnijeg, kako na vjernika, tako i na nevjernika. Lijepe riječi govore se svima. Blage riječi se govore svima. Yeri Allah subhanahu wa ta'ala raka wa la yanhakum Allahu an al-ladina lam yuqatilukum fi d-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema kome prema onima koji vas koji se nebore protiv vaše vjere prema onim nevjernicima koji se nebore proti vas i prema onima koji vas nestiravaju iz vaših domova Allah to vam ne zabranjuje i, i naređuje on da budete pravedni jer doista on voli one koji su pravedni pa zar razmislimo dobro o ovom kuranskom ajetu i sura kada treba da budemo blagi, nježni prema takvim ljudima prema nevjernicima da naše riječi prema njima treba da budu blage i lijepe ne bili vidjeli ljepotu islama ne bili postali muslimani ne bili se spasili i na dunjalu i na ahiratu onda kakve trebaju da budu naše riječi naši postupci prema nama samima vjernicima, koje nam danas kako i tekako mnogo nedostaju i fale. Lijepa riječ doista otvara dušu, otvara katance, skida katance jel, sa, sa duša, pomaže prihvaćanje istine, ukazuje na čistoću duše i čistoću jezika onoga koji govori tako lijepe riječi. Zasigurno i takav treba da bude svaki vjernik, bez izuzetka. Takav treba ovdje svaki vjernik, jer je Allah-u poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam rekao A ono što on kaže je također objava Allah-u poslanik aleyhi wa sallatu sallam nije govorio po svojim prohtjevima svojim strastima kao što Allah subhanahu wa ta'la o tome govorio suri najm Već to sve bila objava A on je rekao Leysel mu'minu mit Wala bil Wala l-fahiš, wala l-bedi Vjernik ne kori, ne grdi, ne vrijeđa Vjernik ne psuje i ne govori prostim jezikom, niti propunji. Takav treba da bude svaki vjernik, bez izuzetka. U dva sahiha, tako je kod imama Bukharije i muslima, prenosi se od Aješe, radi Allahu ta'ala, naše majke, majke vjernika, da je skupina nevjernika prošla pored Allahov posanika, alaihissalatu wasalam, pa su namjerno, želeći da mu naude, rekli, dobro, slušajte, assamu alejkum. I su rekli, assalamu alaikum već su rekli i to je Allah uposlanika alaihi salatu wasalam čuo rekli su dakle neka je otrov da bog, da se otrovao o Muhammed pa Aisha radijallahu ta'ala naha čula i shvatila šta poručuju šta žele Allah uposlaniku alaihi salatu wasalam pa je rekla neka je na vas i otrov dabog Bog da i vi se otrovali i nekaj je na vas Allah uproplesto pa Allah uposlanika alaihi salatu wasalam rekao meh ja Aisha polako o Aisha Oni su nama rekli i mi smo njima uzvratili. Ja sam rekao wa alikum i neka na vas. U drugom predanju kod imama Ahmeda ibn Huzeime stoji da je rekla Aisha radijallahu tala na pogledao me i to Allahov poslanik alihi salatu sam ih upitao šta ti je? Doista Allah subhanahu tala ne voli razvrat i razvratne riječi. Oni su nama rekli, proučili dovu, mi smo njima tu istu dovu vratili, nismo ništa dodali, nama ništa neće... Nauditi to što su on, um, oni poručili, što su dovoljili za nas, a njih će pratiti to do sudnjega dana. Pa pogledajte, ko su bili ovi ljudi? Nisu bili vjernici, već su bili nevjernici. Željeli su jasno da naude Allahom poslaniku, alihi sam, koji je najbolje stvorenje, najbolje stvorenje koji ikada kročilo ovom zemljom. I ne samo to, bio je vođa države u kojoj su oni živjeli. Mogao je lahko da ih zatvori, da ih kazni, da ih ukori, međutim ništa od toga Allahu poslanik a.s. dokazujući da je on najbolji Allahov od džele džele ustvorenjen tim je nešto više poručio dobio nešto više vić je samo rekao i neka je na vas a zatim je ukorio ajšu kada je dakle, ona u dobi povećala i tražila nešto više zbog toga blagost i smirenost nježnost i samjenost, osmih i veselo Lice, vedro lice, lijepo obhođenje, strpljenje i podnošenje za zasigurno su jedne od najistaknutijih osobina kojima se treba odlikovati vjernik da bi uspio i na Dunjaluku i na Hiretu. I sve ove osobine priznaćemo i pored ogromne koristi, i pored lijepe završce, ničim nas ne opterećuju. Mi se ili namrgodili ili nasmijali, jedno moramo uraditi. Po zašto se ne bismo nasmijali? Ya Allah, poslanik علیہ الصلات والسلام rekao: "Innakum lan tas'u an-nas bi amthalikum." To znači da ljudi zadovoljite svojim načinom. Možete rići da zadovoljite svoj, svoj, svojim mitkom. "Walakin yas'uhu minkum bastu al-wajhi wa husnul Ali će ih zadovoljiti biti zadovoljni vašim vedrim licem i lepim obhođenjem, lijepim obhođenjem. Pa šejh Sadi, rahimahullahu ta'ala, kaže pošto čovjek nije o mogućnosti da udovolji ljudima svojim imetkom, preporučeno mu je i naređeno mu je da čini ono čime će i zadovoljiti. A to je dakle lijepa riječ i lijepo obhođenje. Imam el-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, kaže neophodno je da čovjek da čovjekov govor prema drugim ljudima bude blag, njegovo lice vedro, kako sa dobročiniteljem, tako i sa grešnikom, kako sa slidbenikom suneta, tako i sa novotarom, bez laskanja i dodvoravanja, kako bi on pomislio da si ti zadovoljen njegovim pravcem, ne. Šta nam je najveći dokazao ovo? Allaha subhanahu wa ta'la, فقولا له قولا لَيِّنَا Kome je objavio ove riječi, kome je kazao ove riječi, Allah subhanahu wa ta'la, kazao i poručio, oporučio Musa'o i Harunu, kada ih je poslao faraonu. U prijevodu, fakula lehu kavle lejina, recite mu blage riječi. Ima li nekoga od pozivača da je bolji od vjerovjesnika? Složit se da nemamo vjerovijesnici su bili ti koji su najbolje prezentovali vjeru i najbolje pozivali u Allahu u djel, djele, djel, Imali većih asija, zulumčara i nađija od faraona koji su tvrdili za sebe da su, navodu billahi ta'ala, bogovi, pored Allaha subhanahu ta'ala, složit ćemo se. Međutim, Allah subhanahu ta'ala i darija kaže فَقُولَ لَهُ قَوْنَ لَيِّنَا Recite mu bravi ne bi se dakle on povratio. I e, zgodno je ovdje, ako spomenuti jedan primjer, Primjer velikog islamskog učenjaka šeho Islama, Ibnu Taimija, Rahimahullahu Ta'ala, počesto se o njemu, jeli, priča mnogo loše i prikazuje se njegova ličnost kao, jeli, nepodobna ličnost. Međutim, dakle, iz ovoga primjera kojeg bilježe vjerodostojni knjige tariha i historije vidjećete ćete dijelinično kakva je bio ličnost. U njegovo vrijeme, kao što vam je poznato,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 Prvo, peticiju, da se zatvori taj čovjek, šehoj islaminu tajmije, a zatim da se pogubi. I jasno, dolazio je i govorio vladaru, ja preuzimam na svoj vrat njegovu smrt sutra na sudnjem danu. Nimalo ni se ne boje, slobodno ti njega ubi. Ja ću preuzeti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je da Ibnu Mahluf umre prije Ibnu tajmije. Da preseli, da umre prije Ibnu tajmije. A Ibnu tajmije, rahimahullahu ta'ala, njega nije smatrao nevjernikom. I poznate su vam njegove riječi da je govorio kada bih ja rekao ono što vi govorite ja bih bio nevjernik, ali vi niste nevjernici zato što ne znate što govorite, pravda o ih neznanjemu. Pa je Allah subhanahu wa ta'la dao da taj čovjek ibn Mahluf preseli umre prije ibn Taymije. Pa ibn Qajim Rahimahallahu ta'la učenik ibn Taymije požurio da obradoje ibn Taymije. Svako odnasnika nas neka se izvaka s komšijom s kojim ne govori, s drugim s kojim je u zavadi, kako bi reagovao kada mu dođe vijest o njegovoj smrti Ibn Ibn Qayyim požurio da ga obradoje sa smrtu sa ovog čovjeka i rekao Allah te riješio i tebe i ostali muslimanski ummet belaja ovog čovjeka šta je uradio Ibn Taymije šta bismo mi uradili pali Allahu subhanu ve taala na sećdu zahvalle sećdu šukra učinili i slično Ibn Taymije rahimehullah taala kako kaže Ibn Qayyim neherni vezjerni i rekao inna lillahi ve inna ilaihi radijun zabranio mi da se radujem zabranio mi da govorim takve riječi u Kur'anu, a zatim rekao inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to isto smo mi, Allahu i Allahu se baca, poznato te se riječi govore kada umre musliman. Ibn Timija -tim rahimahullahu ta'ala tog čovjeka je vrednovao uši nego onjeg. On šta je dalje uradio? Samo se zadržao na ovome, ne otišao je njegovoj porodici, porodici ovog učeniaka Ibn Mahlufa. Pokucao na vrata, poselao, iskazao saoučešće kako se iskazuje, a zatim rekao šta je rekao? Ja sam danas vama na mjestu vašeg babe. Ja sam danas vama na mjestu vašeg babe. Što god vam bude trebalo, prvo se meni opratite. Prvo se meni opratite. Hoćemo li naći ovakvu potpunost, ovakvu vjeru? Pored Allaho je dželalo vjere, zasigurno nećemo naći. Kada ne bi došao dokaz koji govori o važnosti lijepog morala i njegovoj potrebi, osim 159. ajete sure Al-Imran, on bi bio dovoljan. Allah subhanahu wa taala kaže u ajetu obraćajući se svom poslaniku Muhammedu valejhi salatu vesselam: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan qalizan qalbi man thabba min hawlik safa anhum wastugfir lahum washawirhum fil amr." Samo siti Moliju Allah da im bude oprošteno I dogovaraj se s njima Kome je Allah subhanahu wa ta'la upućio ove riječi? Najboljem čovjeku Muhammedu alihi salatu sallam Najboljem stvorenju koja ikada hodala u ovom zemlju Da se obhodi prema ljudima Koji je također bio vođa njihov državnih njihov Imao je vlast, imao je silu Mogao je da ih kazni I da se s njima obhodi kako on hođe Da bi to bila pravda ili nepravda Jel, ne ulazi mon to Međutim, Allah subhanahu wa ta'la obraća se njemu i traži od njega. Pa da s nama? Mi koji nemamo nikakve vlasti, mi kojima nije nariđeno, dakle nije vama nariđeno da se učenim ljudima toliko pokoravate kao što je nama nariđeno da se pokoravamo poslaniku Muhammedu alihi salatu da se odazivamo njegovim narodima, da se uklonimo onoga što je on zabranio. Onda dakle, mi bismo bili preči da ostajemo surovost, da ostajemo grubost, da ostajemo namrgođenost, kada se susrećemo. I upravo Allah, poslanik, je za ovo uzimao prisebu, uzimao bihru, kao što bilježe imami Bukharija i muslim od Jerira ibn Abdillaha radiju allahu ta'ala nuhuma da je rekao da je rekao, da ja tu rasul Allah, sallallahu alihi wa alihi wa sallama, bi salati, wa zekati, wa nusk, wa nusk, wa nusk muslim. Da ho sam prisegu ušao sam u islam i dao sam prisegu Allahom poslaniku alihi salab sam da ću obavljati namaz, izdvajati zakat to su ibadeti koji se čine samo Allahu subhanahu wa ta'la šta je treće muslim i da ću savjetovati svako muslimana kada čujemo savjet odmah čovjek misli da je to samo jezikom ne ne, pod savjetom se misli da želiš svome bratu da želiš svakom čovjeku svako moguće dobro da dođe do njega i da otkloneš od njega svako moguće zlopno U hadisu Ebu Zerar radijallahu talan, Allaho poslanika alihi salatu u islami rekao Boj se Allaha gdje god bio Kada počiniš loše dijelo, učini nakon njega dobro dijelo i to dobro dijelo će pobrisati loše dijelo I što je treći je rekao I sa ljudima se obhodi na najljepši način Zar nije sve ovo od bogobojaznosti? Boj se Allaha gdje god bio, učini dobra dijela, činjenje dobrih dijela od bogobojaznosti I svakako, dakle, obhođenje prema ljudima je od bogobojaznosti. Kaže veliki islamski učinjak Ibn Ređebrahima, kada govori o komentarišnje riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i obhodi se sljudba na najljepši način. Kaže, ovo je od sastavnih dijelova, neizostavnih dijelova bogobojaznosti. Zato čovjek ne može biti bogobojazan, a imati svakaka od nas prema ljudima. Ne može tvrditi da je bogobojazan, da pošto je Allah subhanahu wa ta'ala njegove granice, a ne mari za prava drugih kod njega i svoje obaveze kod drugih ljudi. Pa kaže veliki islamski učinjak Ibnu Ređeb obhođenje s ljudima na najljepši način je od sastavnih dijelova bogobojaznosti. Bogobojaznost se neće upotpuniti osim s ovim, pa je Allah, oposlanik Alihi Salat, sam lijepo obhođenje spomenuo zasebno, želeći da ukaže na njegovu važnost. Mnogi ljudi misle da je bogobojaznost ispunjavanje samo Allahovog prava ne vodeći računa o pravima njegovih rogova. Mnogi koji vode računa o Allahovim pravima ograničavaju se na iskazivanje ljubavi samo njemu, dok dakle zaboravaju na ljude. A doista spoj između Allahovog prava i prava ljudi je neophodan da bi čovjek bio bogobojazan. Stoga je čudno stanje mnogih danas koji se trude ali te ne umaraju u dobrovoljnjim i od namaza, posta, sadake, učenja Kur'ana, zikra, mnogih, dakle, dobrovoljnih ibadita, ali nimalo ne vode računa o svome odnosu prema ljudima, kada se, dakle, obhode s njima. Umaraju se, trude. Međutim, kod njih ćeš naći zavis, zlobu, mržnju, ogovaranje, nemimet, sprenošenje njihove riječi da bi ih zavadio. Kod njih ćeš naći istraživanje mahana, razotkrivanje tih mahana, kidanje, veza, rodbinske veza i drugih veza, kaljanje, časti, mnogo, mnogo, dakle šta. što, dakle, nikako se ne podudara sa njihovim ibadetom i sa njihovim spoljašnjim izgledom. Kao da lijepo obhođenje kod njih nije odvjeri. Kao da čovjek koji je zgradio svoje ahlak, svoj moral, svoje ponašanje, će biti nagrađan. I kao onaj tamo drugi koji nema kod sebe nikakvog odgoja, nema morala, kao da neće biti kažnjen kod Allaha, sutra. kao da nema dakle ništa loše u činjenju nasilja jeli, drugima. Zasigurno, dakle, takvi ruše ono što zagrade, što sagrade od noćnog namaza, od dobrovoljnog učenja, jeli, zikra, Kur'ana i slično, Poslije kada se upuste u ogovaranje drugih osoba, prenošenje njihove riječi da bi se zavadili pojedinci, sa tim riječima, dakle sa tajim svojim odnosom ruše sve ono što postignu od Ibadeta. I ovu očita propast. Očita propast. Da se čovjek umara i brojni kur'anski ajci su dosvi o tome, kao što je početak Suraj Lolašije, da će doći ljudi proboraviti vrijeme, umarati se u Ibadetu, sutra će biti oslan, naran, hamin, sutra će biti bačen u džehannemsku vatru. I Allah, u poslanika, alihi sallam, jedni prilike kaže, pita svoje ashaabe, plomite ashaabe, eted rune menil mu flis. Znate li koje je propalica? Gubitnik. Pa oni, gledajući svojim očima, kažu gubitnik je vala kod nas. Propalica je kod nas onaj koji nema dinara i dirhema. I tima imetka da ga proda da bi dobio dinara i dirhema. Kaže, nije taj. Istinski propalica, gubitnik u umetu jeste onaj koji dođe na sudnji dan sa namazom postom i zekatom. Jara, svako od nas ne bih da dođe sutra sa prijemljenim namazom, sa prijemljenim postom, sa prijemljenim zekatom. Svako od nas to priželjkuje. Ali propalica, gubitnik, mora da je činio još nešto. Jeste, kaže Allahov poslanika doći će sa svim tim, ali doći će. Opsovao ovog. Ovoga je potvorio. Ovo me je bespravno uzeo i metak. Ovo me je prošao krv. Ovoga je udario, pa će se svim tim kojima je činio nasilje na Dunjanku, davati od njegovih dobrih dijela. Od njegovog namaza, njegovog posta, njegovog zekata, davat se njegova dobra dijela njima. Jer nije tražio halala, bio velik. Ozizao se oholio, nije požurio da na Dunjanku traži halala za svoje nasilje koje je činio. Pa kada se potrše njegova dobra dijela, onda će se njihova loša dijela davati njemu. Pa na kraju, kaže Allahov poslanika, Uslan, biće bačen uvrta ovaj završetak, njegov, kada će biti bačan u vatru, kao što komentarše imam nevoji, rahimahullahu ta'ala, u ovom hadisu, kaže, dokaz je očite propasti. Kada će na kraju da završi u džahnemu. Jedne prilike, kako prenosi buhorira, radi Allahu ta'ala, Allahu posanik, alihi salat, sam obavješten je o ženi, koja svaki dan posti. Cijelu noć, svaku noć, cijelu noć, provodi u noćnom namazu. Ko to može od nas? Međutim, malo je jezik pod. Pa je izjeti svoje komšije. Pa kada su te vijesti i takav opis o toj ženi došle do Allahovog poslanika, alejhi salallahu alejhi vesallam, je li je pohvalio ili je, je rekao samo nastavi naprijed, rekao je: "La khaira fiha, Nikakvog dobra u njoj nema. Ona će biti od stanovnika jehennema. Svaki dan posti, cijelu noć provodi u namazu. Ali izjeti komšije svojim imenski. Zatim je obavješteno drugoj ženi koja klanja samo pet dnevnih namaza, obaveznih namaza, sabah podne, a čemljacija. Posti obavezni post, kada nastupi Ramazan, udjeljuje nešto od svog imetka, kako stoji u drugim predanjima suhog sira, udjeljivalo bi, ali čuva svoj jezik. Ne zijeti, ne uznemirava svoje komšije svojim jezikom. Što je rekao lohov kusanika Alihi, treba povećati i badet, a pustiti jezik, rekao je ona će biti od stanovnika dženneta. Pogledajte, dakle, prvoj ženi ništa nije koristio njoj, njen i badet. Znači namaz svakodnevni post zato što nije vodila, jeli, računa o svome odnosu, svome obhođenju prema njoj najbližim ljudima nakon, jeli, roditelja komisirana. A pogledajte, drugu ženu koja se ogrančila samo na obaveznu, ali je vodila računa o svome, odnosu svome obhođenju prema drugim ljudima, pa je zaslužila još na dunjavku, da joj se kaže da će biti od stanovnika dženneta. I svakako, treba spomenti, da nasuprot ovoj prvoj skupini postoje ljudi koji nemaju imaju kod sebe mnogo vjeri. Ali obhodi se s drugim ljudima na lijep način. Da li se obhodi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Na takav način s ljudima? Ne. Žele da dobiju nešto od njihovog dunjaluka Ovi prvi nisu u redu Trebaju da znaju da lijepo obhođenje, kao što se čuli U ovim pojedinim šarijanskim tekstima, a njih je mnogo Da je lijepo obhođenje od ibadeta Ako je ibadet u stanovnom da je ibadetom, mora biti radi Allaha subhanahu wa ta'ala Želeći samo njegovo zadovoljstvo, ne dunjaluka Njihovo pa dakle, Toga, svaki musliman treba da se okiti ovim lijepim osobinama, očekujući nagradu samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mora dakle, dakle, imati ispravan nijet. Onaj koji pogleda u šarijetske tekstove, koji postiču na lijep moral, lijepo obhođenje sa drugim ljudima, bit će zadivljen važnosti koju Islam dakle, pridaje u ovom lijepom obhođenju. Koliko islam potencira dakle na lijepo ophodanje prema drugim ljudima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Kao oprostu svoga gospodara i kao njenetu koji je prostran koliko je suprostrani nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Allah subhanahu wa ta'ala pojasnila dalje: "Pokaži onih koji daju u dobrobiti i u nevolji, i koji su tihi u ljutnji i koji opraštaju ljudima. Allah voli dobročinjnike." Oni koji i kada su u izobilju i kada su u oskudici odjeljuju potrebnima. Oni koji savladavaju svoju sržbu, a mogu je prosuti na druge. I oni koji praštaju ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala doista je voli dobročinjnike. Pa povodom ovoga Ajeta desio se slučaj, možda vam je poznat, vezan za Omer, a radijalo jedne prilike, sluga ga naljutio, pa je Omer podignuo svoj poznati bić, a Omer kada udari bićem onda dobro zavoli, pa samo da spusti svoj bič na tog slugu, na svog jale, hadima, u prisustvu koji je svjedočio tom činu bio je čovjek i počeo da citira ovaj ajet. Oli kjali minan ولا عافينا <تصفيق> عن الناس والله يحب المحسنين يونيكو исглађује своју сржбо омер већ био подигао да удари وليكاذي من الغيظ يونيكو исглађује своју сржбу каже омер ради Аллаха талана погледајте како се одзивали речма Аллаха субхана таалеа اللهو عن الناس يونико и праштају људима каже омер Allahu yuhibbul muhsinin, ovaj, dakle, kako posmatra njegove reakcije, omerove reakcije, uči riječi Allahu subhanahu wa ta'la. Allahu yuhibbul muhsinin, Allahu ali i dobročinitelji, kaže slugo, više od danas nisi moj sluga, puštam te. Puštam te. Vjerovjesnik Muhammad s.a.w. jedne prilike, kada su mu došli beduini, ljudi koji su poznati po svom lošem odgoju, obhođenju sa drugim ljudima, potegli su lohov poslanika alihi sallacom od pozadi za njegov ogrtač toliko da se urezao njegov ogrtač ovdje u vrat, maltene i potekla krv, pa su zatražili od njega da im udijeli od imetka Allahovog spane od imetka koji mu je on dao, pa je rekao Allahov poslanika alihi sallatu tako mi onoga učioj ruci moja duša, da dovoljno imam imetka, za zasigurno svima svi bih vam podijelio, pa ne biste me vidjeli da sam škrtica ili, ili da sam kukavica. Također u dva sahiha kod imama Buharije bilježi se od Enesa, imama Buharije muslima bilježi se od Enesa da je rekao Enes, Allahov poslanik alihi sallacan bio je najljepšeg morala, najljepšeg ponašanja od svih ljudi. Također Enes je rekao, slušajte opis vašeg poslanika, Muhammed alihi sallacan, našeg poslanika kojeg trebamo slijediti maksimalno. A rekao je, nikada nisam dotaknuo dibu i kadifu, dibu i svilu tako mekanu ili mehku kao što je bila ruka Allahov poslanika alihi salatu wasalam nisam o ljepši miris od mirisa Allahov poslanika alihi salatu wasalam služio sam Allahov poslanika alihi salatu wasalam ništa manji deset godina služio sam ga nikada mi nije rekao uh niti mi je ikada za neku stvar koju bih uradio rekao zašto si tako uradio, zašto nisi ovako uradio nikada mi ne bi rekao zbog čega si to uradio u predanju kod Ebu Dauda stoji da je rekao enes služio sam vjerovijesnik alihi i usalam deset godina u Medini ja nisam mogao da ispunim sve njegove zahtjeve međutim nikada mi nije rekao ni uh, zašto si to uradio, zašto nisi uradio Čudno čudne glistanje radi Allahu deset godina, ne deset dana ili deset sahati, već deset godina živio sa lohim poslanikom Alihi Hissalicom. I čovjek, kao i svaki čovjek, Anas bio kao i svaki čovjek, nemaran, zaboravan, zaboravi, nije mogao da ispuni sve zahtjeva lohov poslanika Alihi Hissalicom. Međutim, pogledajte našeg kodveta našeg uzora, koga trebamo slijediti, nikada nije rekao Enesu, radijel Allah, uh, zašto si tako uradio, zašto nisi uradio, zašto nisi ispunio ono što ti, što sam ti naredio. I dakle, Svi bi trebali da se zapitaju oni koji imaju radnike, imaju firme kako se obhode prema svojim radnicima, prema svojim slugama, kada čuju ovakve primjere Allahov poslanika alihi sallatu sallam. I ovakvih je primjera mnogo. Mnogo je hadisa koji govore o moralu, obhođenju Allahov poslanika alihi sallatu sallam sa drugim ljudima, kao što je također mnogo njegovih hadisa, U kojima se nama naređuje da se lijepo obhodima prema svim ljudima Pa tako u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'lana Allaho poslanika alihi salatom, slušajte dobro U pitanje šta je to što će najviše ljudi uvesti u džennet? Šta da čovjek radi da ako Bog da može se nadati ulazku u, u džennet? Pa je rekao ono što će najviše ljudi, ljude uvesti u džennet jeste Taqvallahu husn khuluq Bogobojasno straho da Allah subhanahu wa ta'la je lijepo ponašanje. Kada je upitan šta će to najviše ljudi uvesti u džahennem, rekao je usta, jezik, u kojem činjenica je malo vodima računa i polni, polni organ. Allaho poslanika alihi salata vidite ovdje, kao što je Allah subhanahu wa ta'la na početku najajed prvi koji smo spominjeli, spojio između svoga prava i prava stvorenja i ovdje Allahov poslanika Alihi Salatu sam spomenuo Allahov pravo Bogu bojaznost da se bojimo samo njega, da strahujemo od njega i da se lijepo obhodimo prema drugim stvorenjima pojasnio je Allahov poslanika Alihi Salatu sam da džennet pripada onome koji oljepša svoj odnos prema drugim ljudima želimo džennet nadamo se džennetu Allahovom zadovoljstvu džennetu evo dakle načina puteva koje treba, da, koje treba za kojima treba da posjegnemo. Pa je rekao Allahov poslanik Alihi Salatu Salaam Ja garantujem kuću u podnožju dženeta onome koji ostavi laž, makar u šali. Ja garantujem kuću u, sredinu, u sredini dženeta onome koji ostavi raspravu, po makar bio u pravu i ja garantujem kuću u najvisočijem predijelu dženeta onome koju ljepša svoj odnos, svoj moral, svoje ponašanje prema drugim ljudima. Svet nije i prvo i drugo također od lijepog odnosa. Međutim, Allahov poslanika alihi sala sam kaže onaj ko u potpunosti uljepša svoj odnos prema svim ljudima bez izuzetka takav će budeli vjernik postići ako Bog da najvisočiji pridio u džennetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu talan stoji je Allahu poslanika alihi sala sam rekao u džennetu postoji posebne odaje čija se unutrašnjost vidi s i čija se spolješnjost vidi iznutra, pa ashabi žudeći za takvim odajama željeli su da saznaju šta, šta će ih dovesti do takvih odaja, šta da čine pa da uđu u takve odaje sutra u džemetu pa je rekao za koga su one Limen etab el wa at'ame ta'am, wa ba' teqa imen on nasunijam onaj koji ljepša svoj dovor, ljepša svoje riječi i onaj koji potpomaže potrebne dijeli hrana potrebnima nemoćnima i onaj koji obavlja noćni namaz dok drugi spavaju čemu je dao prednost Allahov poslanik alejselucu dao namazu ili lijepom obhođenju prvo je spomenuo lijepo obhođenje lijepe riječi lijepo obhođenje prema ljudima dakle i riječima i lijenim postupcima a zatim spomenuo noćni namaz prvo što je Allahov poslanik alejselucu uporučio stanovnicima Medine je bilo šta prvo Kada dolazimo i pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala, postićemo vjernike na Allahov vjeru Po uzoru na Allahov poslanika alaihi sallam, čemu trebamo pozivati? Kada je Allahov poslanika alaihi sallam došao u Medinu, rekao je Ejuhe nas, o ljudi, afšu selam, širite selam Wa at'imu ta'am i hranite potrebni Wasilu l'arham i održavajte veze Wasallu fil lejl un nasunija I klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju. Opet Allahov poslanik salusam, da ovo je prednost širenju selama, širenju mira. Mi smo ljudi koji pozivamo dobru, koji pozivamo miru. Od nas neće vas zadesiti nikakvo zlo. Mi pozivamo miru, širimo selam Kao što je došlo u drugim hadisima, obaveza nam je širiti selam koga poznajemo i koga ne poznajemo. Svim ljudima. Da svi se ljudi upoznaju da mi želimo ljudima mir. Zatim hranite potrebne, nemoćne, Jeli? Održavajte rodbinske veze, vraćajući se na drugi hadis, saznavajući da ne rodbinske veze. Koja je opasnost? Neće ući u džennet. La yadhulul džennete qati um. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Ona je od nas koji prekine rodbinske veze s babom, manjkom, sa ostalom rodbinom, neka zna što ga čeka sutra. Allaho poslanika alihi salatu sam, koji nije govorio po svojim prohtjevima, svojim herojima, strastima, rekao je la U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze zatim je spomenuo na kraju načni namaz, dok drugi ljudi spavaju obavljaj mačni namaz upitan je Allah u poslanika koji je Islam najbolji, odnosno koja je osobina u Islamu najbolja što je rekao, da mnogo klanjaš da svaki dan postiš, da podijeliš sad svoj metak, da ne ostavljaš Allah u subhanahu knjigu sve ovo i sve ovo potrebno ali postoji nešto mimo onog obaveznog što je prečito a to je dakle da se ophodiš lepo sa drugim ljudima a je rekao Allahu poslanik alihi salatu selam da hraniš potrebne i da nazivaš selam koga znaš i koga ne znaš također rekao je Allahu poslanik alihi salatu selam doista vjernik je svojim lijepim ponašanjem sa svim ljudima dostići deređe as-saima al-qaima onog ako i stalno posti i stalno je obavlja namaz. Onaj koji uljepša svoj odnos prema svakome, sa svakim se susreće vedra nasmijana lica, pruža mu tople, bratske riječi, nježne, blage riječi, postiće dereže stepene onoga koji nonstop svaki dan posti i onoga koji stalno obavlja noćni namaz. Allaho poslanika, ali hi salatu sam također pojasnio je da sutra na sudnjem danu ništa teže na vagi vjernika neće biti pored lijepog obhođenja, pored lijepog morala, ahlaka ponašanja. Pa je rekao, ništa teže, neće biti na vagi čovjeka vjernika na sudnjem danu od plemenitog morala. Ono što također ukazuje i što bi nas trebalo podstaknuti da uljepšamo svoju odnos, da uljepšamo svoju muamaru, svoje obhođenje sa drugim ljudima, jeste i činjenica da je Allah dobar i voli dobre. Da je Allah dobročinitelj i voli dobročinitelje. Da je Allah plemenit, voli osobinu plemenitosti i voli plemenite Da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, voli osobinu milosti I voli svoje rogove koji su milostivi prema drugima Pa mi najpreći smo, vjernici koji istinski vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala Najpreći smo da se okitimo tim osobinama U hadisu Sahla ibn Sada radi Allaho ta'alana Allaho poslanika alihi salatu wasalam je rekao Doista je Allah subhanahu wa ta'ala plemeniti, voli plemenitost Voli plemenite moralne osobine, a mrziji niskost i prezrenost Također u hadisu Abdullaha ibn Amra, Allaho poslanik Alihi Salatu sam je rekao, poručujući svima nama, ne samo Abdullaha ibn Amra, rekao je četiri stvari ukoliko budu pri tebi, nemoj da se žalostiš od onoga što te, što te je prošlo od Dunja Vuka. Pa je rekao čuvanje emaneta, dobro čuvaj povjernije stvari, ono što se povjeri, emanet, iskren govor, lijep karakter i četnost. Udeš li imao kod sebe? Ne brini se za ono što te je prošlo, Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu da će ti mnogo, mnogo bolje od ovoga. Ako ste zadivljeni ovakvim, dakle, položajima koje sutra očekuju, dakle, vjernika, a prije svega, dakle, ulazak u dženeti, ono najbitnije, kako će tek vaše biti stanje, reakcija, vjerujem, kada saznate da će sutra vjernik koji bude imao najljepše ponašanje kod sebe, biti najbliži Allahovom poslaniku alihissalatu wasalam sutra na sudnjem danu. Kaže Allahov poslanik alihissalatu wasalam zar da vas ne obavijestim o onome koji će meni biti najdraži i najbliži sutra na sudnjem danu. Pa je ponovio tri puta. Prisutni ashab je opitao hoćete da vas obavijestim ko će mi biti naj, najdraži i ko će biti najbliži meni. Pa su rekeli svakako i mi to kažemo svakako. Želimo da znamo. Pa je rekao, ahsenu kum onaj koji od vas bude najljepših ponašanja. Biće najbliži, najbliži Allahom poslaniku, alihi salatu sallam, i najdrži njemu. U drugom predanju je rekao, a najmrži Allahom poslaniku, alihi salatu sallam, i najudaljeniji od njega biće oni koji imaju loše ponašanje, oni koji se nadmeđu svojim govorom na drugim ljudima, ohale se iznad njih. I također uvekao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum poluqa Vjernici sa najpotpunim najvećim imanom jesu oni koji su najljepših ponašanja Dakle vjernici su, ali su uljepšali svoje ponašanje pa im je Allah subhanahu tjela zbog toga dakle i uvećao njihov iman Svakako u izgradnji svog morala obhođenja, ponašanja drugim ljudima Trebamo se odazvati ovim riječima Allah subhanahu wa ta'la i Allahov poslanika alihi salatusom, ali također ne smijemo izostaviti. I dobro, moramo dobiti Allah subhanahu wa ta'la da uljepša naš moral, da uljepša naš ahlak, naše ponašanje prema svima nama, kao što je i Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Iako je on bio na najvisočijem stepenu morala ahlaka, kao što je Efendija, barakallahu fi proči na prvom vekatu, ja je namaza. Početak sure Nun, tanasto kalam, vai je li Allah subhanahu wa ta'ala to šuri, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bog reče svom jerjesniku poslaniku alejhi doista si ti na uzvišenom, na najvišojem stepenu morala. Allahu poslaniku alejhi salatu selam, iako je bio takav i nismo nis imali mogućnosti prilike vremena, želimo da uzimamo vaše cjena vrijeme vremena da spominjemo sve primjere iz njegovog života šta je nevjernike tre, tjeralo da prihvate vjeru islam, Da iako su ostali i nevjernici priznavali su poštenje Allahom poslaniku Ali Islasom. Zar nisu svoje stvari povjeravali njemu dok je bio u Meki. Zar i dan danas nevjernici jeli, sa respektom gledaju na Allahom poslaniku Ali Islasom. da priznaju da je Allahom poslanik zbog što ga ostaju u nevjerstvu, ali kada pišu knjige o reformatorima, obnoviteljima, oni koji su dali najveći doprinos na dunjalku, na prvom mjestu uvijek spominju Allahov poslanika alihi salatu sam. Danas jasno kažu da bi sve ove probleme Allahov poslanika alihi salatu sam za vrijeme kojemu je potrebno da popije šolicu čaja riješio sve ove probleme. Oni to priznaju. Oni to zasigurno priznaju. Allahov poslanika alihi salatu sam i pored toga što je bio na najdisečijem stepenu morala ponašanja dovio je Allahov subhanahu wa ta'ala da mu uljepša moral, da mu uljepša ahlak njegovo ponašanje pa je učio Allahumma inni as'aluka as-sihata wal afiyata wa husnal khuluqi wa rida bil qadri. Gospodaru moj molim te za zdravlje, molim te za krepkost, sigurnost, za lijep moral i za zadovoljstvo tvojom odredbom. Učio je: Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsim khuluqi. Gospodaru moj, kao što si uljepšao moj izgled, uljepšaj i moj moral. Allahu poslaniku alihi salatu wasalimu, učio kao pa mi smo i te kako preči. Treba da učimo povoditi se za njim, ali te kako nama mogo mnogo fali je u ovom našem svakodnevnom opažanju međusobnom također Allahu poslanik alihi sallatu wasallam je učio Allahum ihdini li ahsani al a'mal wa al akhlaq la yahdi li moj upoči me na najljepša djela na najljepši moral jer doista nema drugog koji upućuje na to pored tebe Allaha subhanahu wa taala qaymi pa našeg uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa taala kojem jedino padamo na srcu I nikome drugom Jedino njega i molimo Da nam uljepša naš moral Kao što je uljepšao naš izgled Danas zbog toga Zbog našeg morala Obhođenja jednih sa drugima Ako Bog da uvede u džennet I podari nam blizinu Njegovog posanika muhameda Sallallahu alihi wa alihi wasalama, wa salam Allah subhanahu wa ta ta'ala kader Da to učini Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni I vama, mojim i vašim roditeljima Zatim svima onima koji imaju određena prava kod nas <coughs> Rodbinska ili dakle Radi Allah subhanahu wa ta'ala putem jeli ljubavi u ime Allah subhanahu wa ta'ala Mollima Allah subhanahu wa ta'ala da uprosti svima nama i svim drugim muslimanima Allah subhanahu wa ta'ala kadari da to učini da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za vašu pažnu Alhamdulillahi alamin wa ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmaid Ne znam koliko ste bili u prilici da pratite Bog našeg prijatelja, ali um, ukratko ću samo dati jedan svoj komentar. Dakle, izbor ove teme, pristup ovoj temi i način kako je ovaj naš brat prezentirao ovu temu je pomeni dvostruko koristan i dvostruko ispravljan. S jedne strane, ovo je doista aktuelna tema. Kad kažemo aktuelna, znači da Da, da je sa pričom neko pogodio srž, da je tretirao nešto što, što nam nedostaje, što nam fali, što trebamo popravljati. Dakle, doista muslimani danas bi e, trebali da uče kako da budu blagi i jedni prema drugima, međusobno i prema drugim ljudima i tako dalje. A ovdje smo mnogo mnogo čuli evo naputaka i podsticaja da budemo, da budemo takvi. I ja našem, našem hajludinu iskreno očestitam, vatim. Nadalje, rekao sam da je dvostruko ispravno, dvostruko korisno. Bilo koji nemusliman, kada bi uslušao, koji nije pripadnik islama, može ga samo oduševiti. Nama treba taka prezentacija islama, takav pristup islam, Dakle, može samo fascinirati svakog čovjeka koji je i ole objektivan, koji je dakle bez predrasura. To je u stvari islam. Nije islam. Neka, neka skučenost, neka rigidnost, ne, neka isključivost, ekskluzivnost i tako dalje. Bio sam 2002. godine u, u našoj dijaspori, prikuplje pare za uđamiju jer sjećam se kako je to bilo. A davno je to bilo. I ovaj, pričaju mi u Salzburgu, kaže, jedan naš čovjek Bošnjo, tamo na, tamo su, kod nas se te plate dižu sada iz, ovaj šta ja znam, na banci i kaže, on je dobio duplu platu. Ova službenica je greškom njemu isplatila duple pare, a napisano je koliko treba da primi. Na primjer, ako je hiljada ura, njegova plata, oni dobili dvijeljada. Čovjek izašao, počeo brojati, piše na onom obračunu hiljadu, on dobio dvije. Po prebroji još jednom, kao, jes dvije, jes duplo. Vrati se, kaže, gospođo, gospodjice, vi ste meni dali duplo više. Onadu. Kaže, je moguće? Kaže, moguće. Počne ono, ko kad oni imaju te, onaj, tu tehniku, na visokom, on je začas koliko ima para, koliko bi trebalo imati para, tačno fali joj toliko para. Kaže, dobro, da ti meni kaže, šta je tebi je motivisalo da ti dođeš, ti se to mogu odnijeti, jer nigdje ne je napisano da je ono odnio duplo napisano da je odnio koliko treba. Kaže, ja sam musliman. E to je vraćao je sestre Islam koji, koji nama treba, islam koji se živi, islam u praksi, islam koji će fascinirati svakog i muslimana i nemuslimana. I evo ovo što je naš brat kazao upravo je na tom tragu, ja vam čestitam više jednom. I na kraju, dok je on govorio, sjetio sam samo jednog primjera. Hadžađ ibn Usuf je bio jedan, jedan ovaj diktator, onako, Osor čovjek, grub čovjek i tako dalje, dakle je namjesnik bio. I, Došao njemu jedan i obratio mu se grubo. On je možda i zaslužio da mu se tako obrati, al kaže on njemu stani kaže. Stani kaže. Alaž Lešanu je kaže bolje od tebe poslo gorejem od mene i naredio mu da da blagu se prema njemu onaj ponaša. To je ovo o, ovaj što je naš brat proučio. Za kula lehu kaula leina kad je Alaž Lešana naredio Musa mu, i bratu Harunu da idu u faraonu i kaže, obraćajte mu se blagim vriječima. Pa on njemu kaže, kaže, Allah je poslu ovaj boljeg od tebe, to jeste Musa i Haruna, bolji su od njeg. Kao je gore od mene, pa faraon je valjda gore od njeg, mada i on je ovaj, ono, bio poznat kao čovjek, prijeke naravi, tako da A kao je naredio mu da, da blago prema njom postupa, kaže, ti prema mene osuro postupaš i tako dalje. Dakle, samo još jedna, ovaj, jedna kockica u, u ovaj mozaik da, da, da, da imamo, ovaj, Povoda je motiva da, da jedni prvom drugima blago postupam. Za evo, 15 dana, 23.1. najavljujem ako Bog da predavača Hafiza Mustafa Efendiju Efendić, evo ovaj moj imenjak. Imam zavidovića on će biti ako Bog da, evo naš i vaš gost, a našem bratu Haredinu još jednom hvala. Odlično si nam Hajero govorio, baš ti je onaj, ime, ime ti je ovaj, se poklopilo sa ovim što si pričao, Hajrudin to znači dobro vjere, jel? I neka Allah dadne da imamo i dalje ovako lijepih vajza i predavača. Što se mene tiče, hvala vam, vesel vam